Du lytter til Radio 24 /7. Velkommen til Q&A med Henrik Kvartrup og Mikkel Andersen. Ja, herfra skal der også lyde et stort velkommen til, til årets sidste Q&A på denne årets sidste dag. Mit navn er Henrik Kvartrup og ved min side har jeg min tro makker, Mikkel Andersen. Og ligesom i vores julespecial for en uge siden, vil vi i denne nytårsudgave se tilbage på medieåret, der gik, og på de debatter og tendenser, som prægede det. Og så skal vi lige huske at sige, at denne her nytterspecial er optaget tre dage før jul. Jeg nævner det bare, hvis der nu skulle vise sig at ske et eller andet interessant på nyhedsfronten hen over jul og nytår. Igen har vi indbudt tre mediedebattører, og det er med stor fornøjelse, at vi aldrig præsenterer et særdeles veloplagt panel af nogle af Mediedanmarks allerskarpeste tunger. Og velkommen til, Nønnebjerg, mange år i vært på dr 2 deadline og nu freelancer og meget mere. Og også velkommen til dig, Karen Bro, chefredaktør og klubbeskribent på Bladet. Tak. Og til dig, sidst men ikke mindst, Kristoffer Eriks nyhedschef, der er vendt hjem til den lille Radio 24 efter en, en lille udflugt over til DR's Detektor. Mm. Velkommen til alle tre. Tak. tak. Og vi skal starte med, uh, I har alle sammen bragt et emne med til bordet, og vi starter med dig, Nynne Bjerre, fordi uh, du har lidt, uh, du er gerne vil problematisere i forhold til, uh, til, hvordan alle mennesker har en mening om fordelingen af public service midlerne. Er det noget, du kan prøve at uddybe? Ja, altså generelt, det, det er klart, når man har været så mange år i DR, som jeg har, så er års begivenhed selvfølgelig det, der er, er hent uh, for DR. Uh, vi vidste godt, at der var en besparelse undervej, men at den skulle blive på 20 procent, kom nok bag på. Hvor kan man roligt sige. Og det der egentlig har overrasket mig, for nu har jeg lige brugt den sidste måned ude i DR, det her. Og det er også noget, der har slået med de andre gange, der har været sparerunder Det er, hvor hurtigt det er faktisk kommer sig. Altså jeg tror måske, der har været en, en i i af hver anden tredje år i år hen over de sidste 13-14 år, hvor jeg har været der siden, øh, siden 2005. Og, og der går, altså det er selvfølgelig chok, og selve dagen er hård, og så går der måske en måned og de mennesker, som er blevet fyret, har vendt sig til tanken, og hele organisationen ligesom har, har rekonfigureret sig. Det går bare ekstremt hurtigt. Altså, det er ligesom et sår, der vokser sammen med det samme, fordi når man er programproducerende, så er der grænser for, hvor længe man kan have sørget over sådan noget, så skal man simpelthen bare men i gang med den næste det, udsendelse. det er rigtigt, så, så synes jeg, at det trænger sig på spørgsmål. så var det så heller ikke værre. Nej, men det er ikke det, jeg mener, Henrik. Det, jeg mener, det er sådan... I, i de relationer, der er i huset, i den måde, huset rekonfigurerer sig på, i de, altså hos de mennesker, der er ansat derude, det, det er egentlig en gave til, til huset som sådan, at man formår at komme sig over på de der ting forholdsvis hurtigt, og folk også har den optimisme, og det synes jeg også er noget, som karakteriserer journalister, at man, sådan, man godt går bitch over noget, men hey, vi skal lave den næste udsendelse, og det er så det, der er dominerende. Og her taler jeg slet ikke om du ved, dem, der er blevet fyret, som jo så står i en, en anden livssituation. Når, når man, når man så kigger på, hvad skete der så? Jamen, der er nogle tv-kanaler, K og Træfum, altså det mest indlysende, så er der nogle radiokanaler. Og det synes jeg sådan set er problematisk, også alt den stund, at det er i hvert fald fra der 3 er noget, der nytænkningen kommer fra. Men jeg synes godt, man kan diskutere, om public service nødvendigvis er noget, der behøver at blive lavet i DR. Altså, det synes jeg ikke, at det er. Jeg synes, det er fint, at der er flere ting, der bliver lagt ud i byen. Og det tror jeg også, man kommer til at vende sig til det, det handler om det i hvilken ånd er pengene givet? Er de givet på den måde, at de er, er fordomsfri, og der ikke er knyttet nogen øh, forudsætninger til, og der ikke skal et bestemt salg eller noget andet øh, til? Jamen, så, så synes jeg sådan set, at det kan lige så godt ligge i DR, som det kan ligge ude af huset. DR har stadigvæk en kritisk masse, som er stærk nok. Det, jeg synes er problematisk, eller en af de ting, jeg synes er problematisk til, er selvfølgelig, at, øh, at jeg har jagttaget igennem årene, at det er blevet en meget ensartet institution. Altså, det bliver pænere og pænere de mennesker der bliver ansat der og arbejder der de drikker ikke mere de ryger ikke mere de horer ikke mere der sker meget meget lidt uventet på redaktionsgangen og det ah. Ja, okay. Nu så ved jeg ikke, hvad der skete der hos Ly Lyder Det lyder til formanden, der netop har været Nej. på Danmarks Radio? Men, men, men det synes jeg faktisk... og det, det Fordi jeg lige straks er færdig. Nu har Karen og jeg en fortid sammen på Ballingske, og du har også været der. vi I 90'erne var det altid noget andet. ikke? Og der sad vi Gud også nogle. Man kunne også åbne nogle døre ind til nogle redaktionslokaler, hvor man tænkte, der sad nogle journalister, som man aldrig nogensinde havde set i avisen på Bejlund. De lavede simpelthen ikke noget. De var der bare. De var sådan et socialt kontor. De sad og drak af nogle brune poser. Men der var også noget galskab som jeg synes, at pressen mangler. Og det er måske også derfor, at den her radiostation er blevet den succes, den er, fordi der faktisk er plads til den galskab, som er forsvundet alle mulige andre steder. Så det, jeg ser, det er, at det er, som sådan set forholdsvis hurtigt kan rekonfigurere sig, og har rekonfigureret sig, og bliver stærkere også i fremtiden. Altså, jeg, jeg hører ikke til dem, der, der græder så øh, meget over det, der er sket. For jeg tror godt, det er en styrke, men jeg synes, der. der der er nogle grundlæggende idéer, som ikke rigtig dukker op. Jeg synes, jo det der med galskaben, der, der måske er fraværende på det, og så til gengæld er fremherskende her, er interessant, og det kan vi lige vende tilbage til. Men, mm. men jeg vil godt lige udfordre dig på en enkelt ting, Nyn, det her med, at du beskrev det nærmest som, som utrolig fantastisk, øh, at Danmarks ræd, du formår, og du kalder det at regenerere sig. Mm. Æm, undskyld mig, kunne man ikke som djævnelsede advokat sige, at det tror, der bokker? Altså, det er en institution, der trods alt fortsat modtager runde 3 milliarder om året, hvis ikke den skulle komme videre. Mm. Hvem skulle så? Derfor har jeg heller faktisk aldrig rigtig været bekymret over, fordi jeg synes egentlig, der bliver lavet rigtig meget indhold for penge. Og som sagt, jeg synes, det er taber af 3 og k forsvinder. Altså det synes jeg, for det er noget af det her nye ting, fra. Det, der foregår på DR3, foregår ikke særlig mange andre steder. Men selvfølgelig kan man da leve uden. Da jeg startede, var der kun DR1 og DR2. Så, så, og det var danskerne også tilfredse med. Så selvfølgelig kan man da. Kan man da noget andet. Og jeg synes, at det er et færre synspunkt og synes, at det skal være noget mindre. Jeg er mere bekymret for den her radiostations øh, skæbne, når, når man skal til Aarhus i hvert fald halvvejs. For det er en mere sårbar konstruktion. Jeg er enig med dig i, det er robust, og vi klarer os også med 3 milliarder. Halvvejs til Kristoffer, Var det med i planerne, da du sagde ja? Uh, det var det faktisk. Altså, det har jeg jo tænkt, tænkt en del over. Min, min kontrakt går jo ligesom de fleste andre medarbejdere uh, til den 31. oktober 2019. Så det var jeg fuldstændig klar over. Jeg, jeg forlod en, en fastansættelse på, på DR til fordel for den lidt mere sådan, usikre uh, fremtid. Og det tror jeg ligger meget til min generation, at vi er vant til de der lidt kortere ansættelser. Det er ikke så angstprovokerende at, at smide sin sin fastansættelse, fordi det tror jeg også godt kan blive en eller anden form for vi, altså sådan sovepude, hvis man, hvis man hænger sig for meget i det. Så det, altså, det, det er jeg jo klar over. Jeg ved godt, at hvis, jeg, hvis altså, min stilling rykker til, til Aarhus, altså så, så stopper jeg på, på Radio 247 Jeg skal ikke tilbage. Jeg er sluppet væk. Øh, og, og, og så det... det. da godt, der sidder to års janer herovre. Jeg siger det bare. <laughs> ja, det ved jeg da godt. Det er der også derfor, ja, jeg det siger det. er to års janer i København. <laughs> ja, ja, ja. ja, hvad laver I her? Ikke? Øh, hvor er du bor nu, Mikkel? Ja, det... Jeg bor ude på Amager. Ja, det er Amager. Jeg har købt ikke? hus samme dag. Lige dagen før eller samme dag, som der blev skrevet, der Helt i forledet blev offentliggjort, og det kom frem, at nu skulle halvdelen af stationen til Aarhus. Det var lidt skæbne Men det Ja, ja. ja men, så, så, men, men, men dermed ikke sagt, altså selvfølgelig kan det lade sig gøre og alt sådan noget. Og, jeg ser egentlig ikke sådan helt vildt sort på det der med, at halvdelen skal til Aarhus og, og sådan. Hvis det er halvdelen. Det ved vi jo ikke nu. Der er jo ikke kommet den der bekendtgørelse. Men, men det der Nynnes sag med, med galskaben, der er jo fraværende det er og til gengæld er her... Det, det, ikke, det er altså bare... ikke kun det. det er også... Nu nævnte jeg vores gamle avis... Ja, Berlings, ja, ja. ja. Altså, du, du ser det overalt. Men undtagen, ja. undtagen her, eller hvad? Øh, altså, der er jo meget... Jeg synes jo, der er meget galskab her på stedet, og der skal jo også være højt til loftet, og, og, og altså lige i øjeblikket, der har vi en nisselej, som er ved at gå fuldstændig altså amok herinde. Ikke? Øhm, og og, og sådan, skal det, sådan skal det være. Sådan skal det være på, på Radio 24 øhm, Og jeg kan sagtens genkende det, fordi nu kommer jeg jo direkte fra, fra DR, og der er det bare øh, lidt pænere, øh, lidt mere sådan ordentligt, øh, og, og, og, og mindre at det er ikke specielt stimulerende faktisk at gå ind ad døren i, i, i DR-byen, og gå igennem den der sluse op ad rulletrappen og sådan noget. Der, der har jeg i hvert fald følt nogle gange, at, at i modsætning til den, der døren her, at, at, at der, der bliver kreativiteten faktisk lidt suget ud af mig. Øhm, og, og jeg har faktisk lige rost Maria Røby Røn, fordi hun har skrevet i Berlænsken Kronik, i forbindelse med hele det her, øh, den her rundbarbering af DR, har hun skrevet, men nu skal vi tilbage til det. Altså, vi skal tilbage til vildskaben, vi skal tilbage til... Øh, vi skal væk fra hele den der angst for at fejle, vi skal slå nogle skæverter og alt sådan noget, ikke? Det synes jeg var enormt godt, at hun gik ud og sagde det. Men det er jo totalt mærkeligt, at hun overhovedet er nødsaget til det. Altså, at det ligesom er et nybrud, at, at nu skal vi turde slå der i det her lige pludselig og sådan noget. At hun er nødsaget til at skrive det, i hun ikke, det synes jeg er ret vildt. Altså, Det er ret vildt, vi er nået dertil. Fordi det er jo om nogen, være dem, der prøver at grænse af og eksperimentere alt muligt, de har jo fået penge til at gøre det. Ikke? Altså, de, de, de skal ikke overleve på kommersielle vilkår. Men de, men de har bare nogle politikere, som står under dem i nakken. Ikke? Ja. Det er jo ligesom det, man kan se ved det. Ja. Nej, jeg vil egentlig lige sige, at det var bare en ting, du sagde, Nynne, at, at det med vildskab og galskab, det synes jeg bare ikke, man skal knytte sammen med alkohol. Fordi det er ligesom den der gamle med, at alt var meget bedre i gamle dage, hvor alle var skide fulde hmm. og, og hovedet og alt det der, du siger. Altså, alkohol har intet. Øh, at gøre med at man får lavet noget vildt og god journalistik altså det, jeg tror ikke en skid på at den bliver bedre fordi at alle går rundt og er lidt småfulde færdig så jeg det... er faktisk glad for at det er blevet anderledes end det var i gamle dage ja hvor der var rigtig meget alkohol på, på de arbejdspladser, vi har befundet os på. Jamen, det var der, og mange op, oparbejdede jo et solidt problem. Det var sådan set heller ikke ment på den måde, altså, som om der var en korrelation mellem de to ting, men mere det her med, at det var i den periode, hvor man også stod så stort på, om der blev drukket på arbejdspladsen. Det er jeg enig med dig i. Det har ikke. Men, men det havde jo noget med nogle andre ting at gøre, fordi at dengang, der havde vi. Altså, vi solgte jo bare aviser, dengang det kun var mm. aviser, og der var masser af penge og sådan noget. Ikke? Og så var det hele sådan lidt mere lus på både godt og ondt. Og mm. det du kan have ret i, er, at i dag er vi jo meget mere strømlige og skal være meget mere fokuseret på hvor vi bruger vores kræfter og så bliver det hele måske øh, meget skarpt ind på at vi skal derhen og vi har de mål og så kommer manglen på craziness og, ja, og de gode ideer så kaldt af alt det der ikke? output Orienteret. Ja, lige præcis. <laughs> Eller et der ikke var opsundet tidligere i hvert fald. Lige præcis. Jeg kunne utroligt godt tænke mig at vide, hvem det var, der, der drak hordet og så videre over på Berlindske tilbage 90'erne, men det kan være, vi skal det lade det til i, ligge de, til de et det andet. Det gjorde frem. vi ret ret alle sammen. <laughs> det er tydeligvis det helt forkerte tidspunkt, det man det kommet ind i journalistbanken <laughs> på. <laughs> men, <laughs> men, men, men Nynne, øh, i, i forhold til det, det du øh, nævnte over for os, i forhold til er inden, øh, inden udsendelsen her, jamen, det var, at der, du havde også lidt et problem med, at så mange mennesker havde de her meget specifikke idé, om ja. hvordan DR's ressourcer skulle allokeres, hvor mange timers, der skulle sendes til ældre, til børn og alt muligt. Men det er ikke meget rimeligt, at, at en gud at være mand, som jo også betaler til Danmarks radio, på en eller anden måde blander sig i debatten om, hvordan fremtidens DR skal se ud. Jo, altså på et tidspunkt kan jeg huske, at jeg var nede i EBU og var ordstyrer på et projekt dernede, og så mødte jeg en hel masse andre, der var medlemmer af EBU, som er den her europæiske broadcastingorganisation, som, som de store nationale broadcaster er medlem af. Og så interviewede jeg blandt andet generalsekretæren for Rumænien, som kunne meddele, at der var en forsvindende lille procentdel af romanere, der med, og de fik så tilsvarende overhovedet heller ikke noget som helst licens. Og der vil jeg sige, at over 90 procent, jeg kan ikke huske af, om det er omkring 95 procent, der er rundt om DR's produkter hver, øh, hver uge. Så det er jo sindssygt positivt. Men det betyder også, at der er en kæmpe interesse med. Og den debat, der har været i, i og omkring DR og om DR, har jo bare været super negativ det sidste år. Og der har jeg også rigtig meget manglet en bestyrelsesformand og, og en general, der gik ud og, og tog... Øh, det er ansvar på sig, som jeg synes, man skal have som leder og ligesom stå på mål -funktionen. Det, det har der været for lidt af. Men, øh, men det, folk forveksler public service med, det er, at det skal være et produkt for mig. Altså, de siger, hvorfor laver man så meget lorte fjernsyn, når det eneste, der er godt, det er klimensdebatten, eller det eneste, der er godt, det er ramachian, eller hvis man lige har børn. Altså, det er ligesom, at der, der, der, der helt den der fornemmelse af, at vi selv vælger vores medieforbrug, og det gør vi jo i meget høj grad, end vi gjorde, dengang vi havde Flo tv den har ligesom forplantet sig til, at jeg vil ikke betale for noget andet. Altså, der er ligesom sådan en fejlopfattelse af, hvad public service er. Public service, det er, skal jo fandme være for alle i den her nation, fra, jeg ved ikke hvad, to til hundrede, ikke? Og jeg synes, den der generøsitet overfor, eller den forståelse af, at, at, at vi, vi er her faktisk for alle, og det, der er interessant, er, om vi laver kvalitetsindhold for alle. Det er ikke interessant, om vi kun laver noget for dig, Henrik Fortoffel, og der synes jeg sådan nogle gange, at det bliver sådan ekstremt persondrevet, det der med, at det er også bare noget lort, fordi 4-5 deler er ikke interesseret i. Nej, men selvfølgelig ikke, for alle andre skal også kunne se sig selv i det her. Men jeg vil godt lige uh, tage over til noget, jeg tror, du sagde først, i første omgang, du havde ordet at kaste det ud til, til panelet her. Du sagde, at det på en eller anden måde jo ikke sådan, at det, det lykkedes Danmarks Radio at fremstille det sådan, at Danmarks Radio var garanten for... For, for public service, og du siger så, at jamen, i princippet kunne det være alle mulige andre, som leverer den der public service. Hvorfor er det lykkedes, eller hvordan, kan du også spørge, er det lykkedes Danmarks Radio at tage patent på public servicen? Jamen, det ved jeg heller ikke, om vi har, Men det er jo en pæn stor del af midlerne, der går den vej, og man kan sige, når Karen skal, skal sælge en avis, så er hun jo også afhængig af, at folk står nede hos bæren og tager avisen hver morgen, øh, og, og ikke kun en, øh, jeg, jeg ved faktisk ikke, I får slet ikke noget mediestødt, vel, Karen? Jo jo. jo, jo. Og det er beskåret fra 15, 15 okay. til 11 eller sådan noget Men så, så, så, så jeg mener, alle får jo mediestøtte, men for de fleste der andre vedkommende er det jo blandet op med, med andre midler, altså salg og annoncering og, og siden i pige eller hvad det nu er. I har nogle annoncer bagerst og sådan noget, ikke? Så det er jo bare en kæmpe bunke penge, de får, øh, Henrik, så derfor er det jo temmelig indlysende at vi er, eller det er, er den største jo, så langt er jeg med, men, men, men, men det lykkedes jo Danmarks Radio, man kan så sige, at det lykkedes ikke at overbevise politikere, men det lykkedes i alt fald Danmarks Radio at løfte påstanden om, at eh, public service uden Danmarks Radio var en umulighed. Altså, og hvis man skar på Danmarks Radio, så ville det nærmest være ensbesydende med velfærdssamfundets endeligt. Altså, ja, men det er, er fantastisk. Ja, ja, men et eller andet skulle barnet jo hedde, var jeg lige ved at sige. Altså, det er da klart, at man kæmper med næb og klør for at undgå en besparelse, især den her størrelsesorden. Men som jeg sagde før, selvfølgelig kan det levere stærkt public service for 3 milliarder i stedet for 3,6 eller, eller, eller hvor det nu end. Men, men det er jo ikke de eneste, som er noget for alle. Altså nu, nu vil du gerne have, at det skal lyse som om, at vi kun laver siden IP og andre ting, men, men vi er sådan set Danmarks ja, største nyhedsite, som jo er Danmarks største nyhedsite, fordi der er bredden i det, og fordi at der er der rigtig mange, øh, som har lyst til at gå ind. Jamen, er, Så, det, er det er public service, det I laver? Jamen det var det, jeg egentlig ville diskutere med, jer, fordi hvad mm. er public service? Mm. Mm. Altså jeg synes altid, det er sådan noget... Altså, Ja. Det er sådan et mærkelig begreb, ikke? Altså, men, men, øh, men det er jo information i en eller anden grad, ikke? og at man får noget at vide, og at, at, øh, at der er noget viden, som alle gerne vil tage del i. Men så meget, kan have, der sagtens være public service? Altså, hvis der sker noget sådan altså, nyheder, der udvikler sig lige nu og her, kriminalisering, så har jo, er jo klar relateret. public service i forhold til, når der sker noget. lige ja, nu og her. Så går så, alle så, folk ind så også, så, ja. fordi de ved, at vi er det bedste til at følge en sag lige nu og her. Ja. Det men, synes jeg er en fornem form for public service. Men, det er bare ikke det, vi kalder det. Vi kalder det nyhedsjournalistik. Men altså, de danske øh, avisers brancheorganisation, danske medier, har jo meget ofte været ude med riven i forhold til, til Danmarks radio og sige, jamen prøv fx nyhedsdækningen online, altså DRDK, jamen det er jo noget, som man egentlig skulle overlade til, til de private medier. Der skal det ikke være alt for alle. Og det, det ved jeg ikke. Altså, er det noget, som, øh, som du tænker ja. også er et problem, øh, jeg, Karne, synes at, det, jeg synes egentlig, det, der har været problemet med Danmarks Radio øh, og konstruktionen, øh, har været, at det har ligesom været sådan, at, at ledelsen i Danmarks Radio har syntes, Danmarks Radio er vores og har ligesom lukket sig om sig selv. Så har vi det politiske lag, der siger, nej, det er det ikke, det er vores. Og begge dele er en misforståelse, fordi Danmarks Radio, det er, os alle, det er vores sammen. Og det er i virkeligheden derfor, at der så er sket det, der er sket nu. Men hvordan synes du, ledelsen i DR har lukket sig om sig selv? Jamen, at hver gang man ligesom begyndte at tale om, at, at man måske kunne gøre ting anderledes, så var det ligesom meldingen var, at det ikke kunne lade sig gøre. Fordi man skulle være en vis størrelse, man skulle være det ene eller det andet. Og så omvendt vil jeg... Altså, jeg ville meget nødelt sidde og være ledelse i Danmarks Rante, fordi det der armslængde princip, det har der vist været nogle meget korte ramme i nogle tilfælde. Og det har bare været en dårlig cocktail. Men, fordi men, så, så bliver man jo også, øh, altså så bliver man nervøs for, hvad man skal gøre, og, altså, man kan og, det, på, bliver, og tænk... det bliver ufleksibelt, ikke? Men tænk på gang vi havde et radioråd, altså det var jo ikke fordi, der ikke var en interesse i det er læret Jeg tror Ej, bare, det er et vilkår, og man må også, når man er i DR-læret, se det som et privilegium, at folk følger med i, hvad man laver. Jeg synes bare, det blev sådan, at det var ligesom om, at man Danmarks Radio det kunne man slet ikke pille ved på nogen som helst måde. Det var bare en fast stor mastodon, at den skulle helst blive større. Det var ligesom det billede, man fik af til. Mm. Øh, det, og så til sidst revnede ballon. Ikke? Det, det store mm. paradoks er vel også, hvis man ser på DR's, øh, altså udgifterne til DR siden en gang i 90'erne, så er de jo kontinuerligt, som nønder også påpeget, altså, blevet skåret ned igennem en lang, lang række sparerunder. Men jeg tror vel, at de fleste, der sidder og kigger på DR's medieudbud i dag, øh, altså som det har været ind nu har vi jo ikke set nedskæringerne udmyndtet, jamen der vil de fleste vel tænke, at vi får jo meget mere for færre ja. penge, end hvad vi gjorde tidligere. Jeg vil altså også sige, at de første fyringsrunder, jeg var med i med al respekt, der røg også nogle medarbejdere, som ikke var særlig produktive. Altså på, hvordan medierne så ud i såkaldte gamle dage øh, i de sidste par fyringsrunder, vil jeg sige. Og det er jo også det, folk går og siger til sig selv inden en fyringsdag. Jamen altså, dem, der bliver fyret i dag, er dybt kompetente mennesker, og det kunne lige så godt være den ene som den anden. Så, så det vil altså så en trøst som alt andet lige også gør det nemmere at gå ud og finde et stykke øh, nyt arbejde. Men, jeg vil men, godt dele men, en pinlig historie ja. i den forbindelse. Øh, jeg, jeg, er jo, jeg, jeg er jo ansat på, på DR her, det er den her Fyringsdag, eller Sinedag, eller hvad det er, den, den sådan ligesom oprinder, og jeg, jeg, jeg har ligesom skrevet under med 24-7, og det er ligesom meldt ud, så jeg tænkte, der er jo ikke nogen grund til, at jeg sådan kom, øh, altså imens det hele stod på, så jeg kom sådan lidt senere på dagen. Man skal fysisk være ude i DR byen Ja, og det behøver jeg også ikke at være, fordi jeg var ligesom ikke i, jeg havde fået sagt op og sådan noget, ikke? Øh, og så tager jeg øh, rulletrappen op og, øh, og får så øje på Jakob Riesing. Altså den her ikoniske børnevært, som måske er altså det, det, det største DR-ikon overhovedet, vi har, ikke? Og som bare altid er garant for virkelig kvalitets børnetv, ikke? Altså, øh, og han står så og taler i telefon, og han står sådan lidt øh, tæt på nogle andre, som jeg kan se er meget kede af det og sådan. Og så tænker jeg sådan, Åh, det er da egentlig også lidt af ham at stå der og, og, og, og holde parade derude med, med sit på det tørre. Og så gør jeg sådan lidt ironiserende til ham sådan, øh, med peger sådan på mig og siger, altså signalerer at du nok også blevet øh, hængt i den her runde og sådan noget. Og så, øh, så har han fået en sådan mærkelig, mærkelig grimasse og, sådan, og peger på sig selv og, og nikker sådan, og, og jeg øh, altså, spiller ligesom videre på den og går så... Altså, øh, ind på min, på min redaktion, sætter mig, og så kommer der en fra min. Så kommer min redaktør gående og siger: så, Ej, Gud, har I hørt, at Jacob Rising er blevet fyret? Mm. Det er simpelthen noget af det pinligste, jeg har, har gjort i år. Altså, stået sådan og joket med, altså hans. Øh, altså... Fordi du slet ikke kunne forestille dig det. det var, jeg kunne virkelig... aldrig forestille mig, at man ville fyre Jacob Rising. jeg synes, det var det mest meningsløse. Altså, det var sådan ligesom så håbløst. Det vil aldrig ske, tænker Helt utænkeligt. Altså, man ville, han vil være den sidste, der der ligesom blev fyret på her, på og så var han simpelthen blevet fyret. Så i virkeligheden gav du ham en kompliment på en meget, meget mærkelig måde? På, altså, jeg, jeg, jeg håber, han kan se det sådan øh, i dag. Jeg, jeg mødte ham øh, senere og prøvede at forklare ham det, at det var simpelthen derfor, jeg jo aldrig forestillet mig, at han ville være blevet fyret og sådan noget, ikke? Øh, men, men det synes jeg også er totalt mærkeligt, altså når man har sådan en, øh, en fyringsrunde der, på det, du siger, Nødne, at, at, at man, man ser jo simpelthen bare at folk bliver fyret, som er... Altså, definitionen af er public service og alt det her, ikke, mm. som er, er enormt vigtig, og, og, og, og lurer mig, om Jacob Riesen ikke kommer til at lave lige så mange programmer det er bare eksternt. Yeah. Altså bare sælge dem. Jeg, jeg lavede et, et tweet øh, den dag, hvor Danmarks Radio øh, fyrede, øh, som jeg fik lidt tæsk for. Men det var fordi, jeg, jeg, jeg prøvede at sætte antallet af fyringer på Danmarks Radio i forhold til antallet af fyringer, som faktisk fandt sted samme dag på Novo Nordisk. Ja. Øh, hvor man fyrede X. 1000 10 gange så mange som på Danmarks Radio. Og, og, og det der så var min måske lidt øh, kække påstand var, jamen det er jo ikke sådan, at øh, fyringerne på øh, Nord Nordisk har fået 10 gange så meget omtale, end sige bare lige så meget omtale, som de 10 gange gange så få fyringer på Danmarks Radio. Er det fordi vi journalister, vi medier er for optaget af os selv, eller er det rimeligt nok, kunne jeg spørge jer, at Danmarks Radios fyringer fylder mere, selvom der er 10 gange så mange, der bliver fyret ude i Novo? Det den er jo også lidt billig, den der, ikke ja, den jeg, der med den der sammenligning. Fortæl altså, selv hvorfor fordi... den er billig. men det er den, fordi DR optager bare rigtig mange mennesker. Hvad der sker på DR, folk er... Øh, Nogle elsker at betale licens, andre hader at betale licens. Det er noget, som alle har et forhold til. De karakterer, der er på DR, er virkelig noget, folk har et øh, forhold til. Det ved jeg i hvert fald hjemme hos jer, Nynne. Altså, de DR-karakterer, der er fra altså er jo... Altså måske lige så meget for hvor, jeres spørgsmål som I er. Ja. <laughs> <laughs> og, det samme, og det samme hjemme hos mig og min datter. Og, øh, altså DR betyder, betyder rent meget. Det kan også godt være, at Novo Nordisk... Eller det ved jeg også, at det gør Novo Nordisk produkter selvfølgelig også. Men det er bare et andet forhold, tror jeg, som befolkningen har til Novo Nordisk, Novo Nordisk som de har til DR. Så derfor har det altså bare en større nyhedsværdi, når der bliver fyret på, på DR. Helt klart, at DR har jo en appel til alle, men, men, men, men Henrik har jo ret i, at vi har jo en tendens til, hvis ikke vi, hvis der er nogen, der prikker, ikke er nogen, der prikker til os, at så er vi meget interesseret i. Ja. Det. Altså, ja. det, er, det kan vi jo lige så godt indrømme. Oh, men det er også rigtigt. Så derfor, det også, og det. Ja. Men, men man kan jo også tænke på, hvorfor nogle Nordisk måske valgte at lægge deres... Altså, det er måske, fordi de kender os. Og de kender du, journalisterne. Vi ømmer os temmelig meget, når, når noget går uårs. Må, må jeg ikke lige sige til det... er til vi det? så i et medieprogram her. Ja, der præcis, præcis. Det er virkelig Ananas <laughs> Jai no, Juice. I kan jo bare oprette sådan en farmamagasin her, og så kan det være, at de er optaget af, at der ryger nogle hoveder ud i nogle Nordisk. Øhm, må jeg ikke lige sige i forhold til det, du sagde, Mikkel, med, med DRDK og hele den her diskussion, øh, som har været startet af Danske Forening, hed det vist nogengang. gang. Jeg kan ikke huske, hvad det hed nu. Øhm, om, at det er DR, der, øh, der stjæler alt stoffet og smider det ind på DRDK, og så kan man få det der gratis. Det kan jeg sådan set godt forstå i... Jeg kan godt forstå den kritik af DRDK i teorien. Jeg er bare ikke sikker på, at nu, hvor det er så må noget andet, og ikke må lave så lange artikler på nettet, at det betyder noget som helst for dagbladernes annonceindtjening. Altså, jeg tror det... Er et... Jeg synes ikke, den der kamp fra Danske Dagbladsforening mod DR har været specielt køn. Altså, jeg, jeg synes, det er jo Facebook og Google og sådan nogle, der, der stjæler annoncekroner især fra, fra dagbladene. Det er ikke DRDK. Det tror jeg ikke. Og jeg kan ikke se, hvorfor det skal være så stort et problem, at DRDK laver noget ordentlig valid information, som tilgår danskerne gratis. Og jeg har også svært ved at se DR uden et rimelig stærkt DRDK, men altså det er så bare min hassen, og det er nemt for mig at sige, fordi jeg ikke, ligesom Karen, skal have folk til at tage den avis ned hos bæren hver morgen. Jeg synes altså, det var <laughs> sjovt, at øh, Maria Røbby hun gik ud og sagde i går, at hun glæder sig sådan til at se annonceindsegterne boome på alle medierne lige <laughs> hvorfor. Ja, præcis. At, ja, det er at, øh, lidt det, jeg mener. Ja. Altså, og det, det, det, øh, det synes jeg også øh, altså, det er lidt mærkeligt med den der. Det er jo fordi, tror jeg, Nyne. Og, og du må endelig ret, øh, Karen, men altså, det er jo også fordi, det er lettere at skabe en folkelig modstand mod DR, end det er mod Facebook og Google og alle sådan nogle, som folk øh, måske er mere afhængige af, ikke føler, de betaler for. Mm. Du lytter til Radio 24.7. Ja, kan jeg kan lytte I, uh, lytter til nyhedsudgaven uh, af Q&A, og i studiet har vi Nynne tidligere journalist på DR2, nu freelancer, foredragsholder og ganske meget mere. Uh, Karl Bro, chefredaktør og klummeskribent på Bladet og vores egen nyhedschef her på Radio 24 7 nemlig Christoffer Eriksen. Karin Bro, ja. du vil gerne have, at vi skal tale om offentlighedslov. Ja. This... Hvorfor dem? Jamen det synes jeg egentlig er passende. Nu er vi for enden af et år, og så synes jeg, at øh, hvis der er nogen, der skal kære sig om offentlighedsloven, så er det os. Fordi øh, det er os, der, der arbejder med den øh, som et vilkår, øh, og det er os, der oplever øh, hver eneste dag, at, øh, at det at søge så øh, osv., det er faktisk temmelig meget op at bakke. Og... Øh Altså seneste, seneste eksempel, jeg har hjemme for hjem fra redaktionen, det er i forbindelse med afsløringerne af fyringen af fagbossen i øh, Akademikernes sagkasse, hvor vi søgte aktindsigt øh, i, i mellem, hvad det var mellem A-kassen og, øh, og den styrelse, som, som holder øje med dem, altså den myndighed, der holder øje. Og, øh, og vi søgte også aktindsigt i, øh, i den advokatundersøgelse, der blev lavet, og vi fik afslag på begge dele, hvilket jeg synes er underligt. Altså, hvorfor kan man ikke få indsigt i det? Altså, det her er jo en sag, som, som uh, interesserer offentligheden, og som viste sig jo, at uh, det var en sag, der først blev uh, mørklagt, og så undrer man sig over, hvad det, der foregår, og så uh, er det jo journalisternes opgave at finde ud af, hvad der foregår, og så søger man aktindsigt, og så får man vide. Der blev henvist til den paragraf, der hedder paragraf 30, tror jeg, og det er noget med omkring uh, privatliv. Men det var, der, var sådan set, der kunne man jo så have taget det ud. Altså, vi, mm. vi, vi ved jo udmærket godt, der kan blive streget ud, for det oplever vi rigtig meget. Ja, der kommer der kunne, nogle gange noget, der er helt sort. Der kommer nogle gang noget, der er helt sort. Man kunne jo godt forestille sig, at der kunne være noget omkring måske nogle, øh, nogle, nogle fejldispositioner og så videre, som kunne være interessante. Og det, der så er ved det, det er, at så kan man jo klage. Det får man jo at vide, når man får afslag. Så kan man klage. Det ved alle journalister i hele Danmark, at det tager helvedes lang tid, før at man, øh, at den klage så kommer igennem. Øh, og så kan det næsten være lige meget, måske. Altså noget kan selvfølgelig være relevant nok, men, men det tager bare en krig, før at, øh, man kommer igennem systemet med det. Og, øh, og så er det også, at når, altså, omkring aktindsigter, øh, hvis man, øh, altså der er jo en, der, det skal jo gå, altså hele præmissen for offentlighedsloven er, hvis du har krav på aktindsigt, så skal du have den hurtigt. Det tror jeg godt, de fleste kan genkende til, at det er ikke er sådan, det foregår i det virkelige liv. Det kan gå rigtig langsomt, og især hvis det er noget, som, øh, der fra politisk hold ikke er interesse i, skal komme ud. Det er i hvert fald den oplevelse, vi har. Øh, men hvis det er sådan, at der er et ministerium, der faktisk har en interesse, så kan det komme til at gå hurtigere. Så det kan meget virke som om, at det også er en politisk ting, hvilket det jo ikke skal være. Øh, og det her, det kan være noget meget usægts og noget at sidde og snakke om. Men, men det er faktisk, jeg synes, det er virkelig, virkelig vigtigt, og jeg synes, det er vigtigt, at vi sætter det på dagsordenen, fordi det her er Altså, vi har en offentlighedslov, fordi vi skal kunne skabe noget kritisk debat i vores samfund. Og politikerne siger, at vi skal ikke have en offentlighedslov, sådan at folk kan kigge i alt, fordi de har brug for, for en, et rum til at arbejde. Nej, men, tro, men er vi ikke meget langt fra, at vi kan kigge i alt? Jeg synes, vi er rigtig meget langt fra, at vi kan kigge i alt. Altså, men der er jo ikke politisk vilje til at, øh, at gøre noget ved det. Altså, på et tidspunkt var der jo et flertal. Det er der vel i princippet stadigvæk for at lave nogle lempelser i offentlighedsloven. Og så sker der jo det, der altid sker, at man er stor i slaget, når man er i opposition, og så når man kommer i regering, så, øh, så kan det lige pludselig ikke rigtig lade sig gøre på den måde. Og øh, nu blev de ikke til noget, de lempelser. Der er jo det, i offentlighedsloven er der jo den meget forhatte øh, paragraf, der handler om ministerbetjening, altså hvor man, hvor man øh, ikke kan få indsigt i, hvis et ministerium er i kontakt med en styrelse omkring nogle ting. Og der har faktisk været nogle afsløringer i en løb, som er kommet på baggrund af netop, at man kunne det, mm. som mm. har været interessante for os alle sammen. Øh, som vi så ikke havde adgang til mere. Det var lige præcis det, der var politisk vilje til at sige. Der sagde de konservative, så en pæbe sagde selv, øh, nu er det gået for vidt, tror jeg, han sagde i 15'. Kristoffer, du er ja. den type, som jeg forestiller mig, der søger sådan et par agtindsigter inden morgenmaden. Øh, er det en problematik, du kan genkende med i forhold til manglende udlevering og forhaling osv.? Ja, nu, nu er det jo, held, nu, altså, er jo heldigvis landet i den situation. Nu er det andre, der gør det, altså her på, på redaktionen. Nu, nu slipper jeg selv for dem. Jeg har faktisk aldrig søgt specielt mange øh, aktindsigter øh, Ikke sådan i, i ministerier i hvert fald. Det har mere været sådan på uddannelsesinstitutioner, øh, hospitaler og sådan noget, ikke? Øhm, og der har jeg egentlig altid oplevet, at jeg har fået rimelig øh, meget, jeg, jeg skal lige sige, jeg ved altså ikke specielt meget om øh, offentlighedsloven og alle paragraferne og sådan noget, og jeg skriver heller ikke nogen lange redegørelser, når jeg søger aktindsigt, så skriver jeg bare, at jeg gerne vil have i kommunikation omkring et eller andet, ikke? Øhm, så, så jeg er ikke den store ekspert på det område Men det jeg jo kan se øh, Altså nu bragte vi selv en historie her på 24 øh, For nylig, vores journalist Thomas Fugt Som måske er vores agtensiktspecialist herinde øh, Jeg tror også faktisk nogle gange Han, han underviser nærmest i det ikke? Øh, han, han laver sådan et, et tema Der hedder Kina i kulissen Som handler om, hvordan Kina de ligesom øh, Trykker hvad skal man sige, Danmark på alle sider, hele tiden, hvor de prøver ligesom at, at, at presse Danmark til at gøre alle mulige ting, som egentlig ligger os lidt fjernt, altså som med Tibet-sagen som det, som det værste eksempel. Ikke? Og så havde, han fået, så havde han søgt agtindsigt i et eller andet program øh, for en kinesisk delegation på, øh, på Grønland, for eksempel, og fået, øh, altså, så var det bare blevet streget fuldstændig over det program. Han havde så kunnet fjerne de der sorte streger, øh, og se, hvad der egentlig stod, og det var fuldstændig banale ting, som at når, så var der en, et øh, indlogering på hotel klokken 16. Altså, så, sådan nogle, altså fuldstændig ligegyldige oplysninger, som de bare har siddet og, og, og, og streget over. Og det er jo det er jo det, som er, som er så ubehageligt, ikke? Ja, men, men det er jo rigtig ubehageligt, fordi at det de er ikke ja. ja, det. Ja, det er, øh... det er faktisk en meget spændende. At vi har myndigheder, Jeg ikke kan finde ud ja. af, at vi en spritsud, <laughs> så synes jeg er for urolig i sin ja. egen ja. ja. ret. Jamen, Lå, det, det, den ja. I virkeligheden, altså, det du beskriver der, det er måske, for lidt, lidt af den samme udvikling, som jeg også beskriver, der er sket i mediebranchen. Altså, der er sådan en cover-my-ass-ting... Øh, eller tænkning gældende, i hvert fald en pænhed i centraladministrationen, som, som gør, at man tænker, når ja, det var trods alt 1636, og de skulle jo måske et eller andet have været hjemme på et andet tidspunkt. Hvad vi er, det, er jo, det er jo fuldstændig meningsløst, det der. Så jeg synes jeg, at vi har en offentlig sektor, hvor man, hvor man sådan overproblematiserer, at pressen kan få, få indsigt i nogle ting. Altså, det, det, det er som om, at, at det, det mindste kan puses op til at være men, problematisk. Men, men det, der er det kedelige ved det, er jo, at fordi vi netop bliver mødt med overstregninger og nej og så videre... Ja. Altså, det har jo den effekt, som nogen måske gerne vil have, at så orker man det snart ikke. Nej. Altså, fordi Men, det Karen... koster øh, masser af kræfter og tid ja. øh, at komme igennem til det der. Og det er jo ikke det, der er meningen med offentlighedslov. Men det er jo fuldstændig rigtigt, det du siger, at det bliver vi nødt til at interessere os for som presse, fordi at, altså, det, det er jo sådan, vi er jo inde i et eller andet teknokratisk lovgivningsrum nu, ikke? Og hvor er den egentlig endt? Fordi... De, de radikale har jo sagt det de, forlidet er vel vil de opsage opsat i fordi de synes at det der ligesom kom altså altså sådan paper tror jeg fastholder at han, han kom med nogle de kom med nogle lempelser, ja. men de radikale siger at de der det var lige til at jeg var lige ved at sige at lukke op og Det sagde han. Ikke. Det er noget jeg det sagde Olofjons, ja. I øvrigt også som er <laughs> ja. måske den øh, Og, og det så, ja. så kan det ikke blive til noget. Ja. Og så, så slipper jeg alle ligesom for at gøre noget ved det. Ja, altså så kommer så, så, så det i november måned så frem, at paper har faktisk ikke tænkt sig at gøre noget ved det. Og, og der står den så nu, så der er egentlig flertal for, for at man gerne vil ændre den her lovgivning. Men det er... Det... Øh. Det kommer bare til at lugte lidt af, at revnvogter oh, gæst i det her tilfilling. Undskyld, undskyld venner, her sidder der tre journalister ja. og bliver rørende ja, ja. om, at det, det er søgt for dårligt, at man ikke kan få det hele udleveret. <laughs> altså, må jeg ikke bare lige forsøge mig som djævelsadvokat. Giver det ikke mening, når politikerne siger, vi har rent faktisk brug for et fortrolighedsrum med vores embedsmænd? Altså, jeg, jeg synes der får så vidt... At det det Nu lyder ikke... du jo ligesom børsens ledelse, fordi det her, det handler jo ikke om, at der er nogen, der er nogen der, <laughs> der har... Der er for den første gang, der, det der. der er jo ikke nogen, der har sagt det hele vi, vi, vi, kan godt, vi kan sådan set godt påpege nogle helt konkrete ting. Altså, ja, men nu spurgte jeg dig konkret, er det ikke fair nok, der er det der fortrolighedsrum, som de har argumenteret hvad, hvad er det for et fortrolighedsrum, som, som de mangler? Altså, jeg, jeg tror ikke, de mangler noget. Altså, men, men hvorfor er det, at vi ikke skal holde fast i, at vi har et samfund, hvor der er en lovgivende magt, og at magthaverne skal kigges i kortene af journalistik og af journalister? Men det er, og derfor har vi en offentlighedslov. Og offentlighedsloven, den skal sgu behandles ordentligt. Altså, og det, der sker i øjeblikket, det er, at det, det synes jeg ikke, den gør, fordi der er nogle, nogle ting i offentlighedsloven og nogle præmisser, som der er nogen, der blæser på. Sådan virker det for mig. Og det virker som om, at det bliver politisk styret. Men nu henviser du jo selv og til... Og det synes jeg ikke er i orden. Nu henviser du lidt drilsk til børsens ledelse. den er jo specielt derved, at der er som bekendt i spidsen sidder en, der lige kommer ned fra det politiske system, øh, Bjarne Korydon. Han er jo... Øh, han, han, han siger til dig og mange af, af kollegerne, tør ånden, ikke? Jo. Og, øh, og det siger hans... Øh, det hedder nyhedsdirektør tror jeg også, det hedder på børsen nu. Hans tidligere spindoktor. Ja. Som er ja, hans tidligere spindoktor. Og, og de gjorde sig i øvrigt sammen bemærke på et tidspunkt, dengang de var i deres andre job, nemlig som, som finansminister, og så som hans spindoktor, hans spin kommunikationsdude. Det var dengang, der var et, et salg af, af dele af Dong-aktier, dong og der lavede både TV2 og Danmarks Radio, hvor lave dokumentarudsendelse om det her, hvor man selvfølgelig ville have et kritisk interview med Korydon. Og så sagde han, at han ville kun være med til det, hvis det var uredigeret. Det vil sige, at han ville fratage redigeringsretten fra de medier, som og så sagde selvfølgelig sagde begge, både DR og TV2, sagde, no way, vi afgiver, ikke vores... Deadline. Vi af... vi afgiver <laughs> ikke vores redigeringsret. Og, og dertil sagde Nikolaj Sommer, som, er, som nu er nyhedsdirektør, at det, som så dengang det var, var hans kommunikationschef, eller der, at, at det var da helt i orden, at fordi at det, det var meget godt, at det ligesom blev sat ind i den store sammenhæng. Og det er den der unddragelse af, at, jeg skulle, blive, at jeg skulle blive forholdt kritisk i forhold til det, man foretager sig som magthav, og hvilket, jeg synes, er noget besynderligt noget. Nu er de så tilbage i journalistik, og nu indtager de to så øh, inden for journalistikken en holdning om, ja, men altså, de skal også have lov til at have et rum, og nu skal man lige passe på, at man ikke åbner for meget op. Og det synes jeg ikke, vi skal, også der arbejder med journalistik. Jeg synes, at vi har en pligt til at sige, prøv at høre, vi skal kunne arbejde ud fra de vilkår, øh, som lovgivningen giver os. Vi skal have agtindsigt i tingene. Vi skal kunne starte en kritisk men, men vil det per definition ikke være umuligt at finde en situation, hvor både presser og politikere vil være øh, tilfredse med niveauet af åbenhed? Altså, der ligger ved en indbygget øh, interessemodsætning i forhold til, hvad det er for nogle ting, som folk ønsker. Politikere vil gerne kunne kommunikere med embedsmænd i fortrolighed. Og pressen vil gerne oplyse mest muligt. Altså, der, er vel ikke nogen, der er vel ikke et kompromis, som vil være altså, teoretisk vil kunne gøre alle tilfreds? Jamen, hvorfor skulle det være sådan, at Fordi man går ind i politik, og så bliver man sådan en, der har lyst til, at det hele skal være noget fordækt noget? Kun man ikke være en politiker, der sagde, at øh, jeg tror på demokratiet, og, øh, og vi skal have åbenhed? Det er der jo også nogen, der gør. Der er jo fornuftige stemmer i det. Ja, ja, ja, ja, ja. Altså, mindst halvdelen af parlamentet synes jo, at, det, at loven, som den er nu, ikke fungerer. Ja. Altså, der er jo rigtig, rigtig mange politiske partier, som synes, det er noget råd. Men Henrik, jeg synes det bare du skal være glad for, at du ikke kan få et stykke madpapir ind mellem vores holdning til den sag. Du må jo snakke med ledelse om, hvad de synes. Altså, jeg sidder virkelig og prøver at være Rasmus modsæt. Jeg sidder sådan til at jeg kan sige et eller andet som sådan irriteret karne Jeg kan faktisk ikke rigtig komme på noget. <laughs> Jamen det er sådan, det er sådan min rolle i de, ja. den her sæt. Men hold jer, her, det der nej, er man, må jeg, må det der, I, der bare... er ja. her, Henrik, det er jo at, at vi har lidt en revandvokter-gæst-situation, ikke? Altså det er sådan pape, som er altså kommer til magten, og så det desværre noget frem til, at det kan det svarer ikke. At disse kan det ikke gennemføre selv det alt muligt ville være storslået. Det er lidt træt at se på. Det er jo sjovt nok, hans arbejdsvilkår, han skal sidde og tage stilling til. Og det er også meget, det er meget sjovt, det der med, at, at når de så endelig får magten, så, jamen, så er det ikke så interessant med offentlighed alligevel, og sådan ja. så, uh, og sådan. Det kunne være sjovt at se, om det samme sker med Bjarne Koidern, ikke? Altså, om han lige pludselig begynder at gå ind for mere sådan åbenhed og transparens. Det tager lidt længere tid, tror jeg. Ja, det kan godt være, der lige går lidt tid. Ja. Du lytter til Radio for et par dage siden, der kunne Berlinske udgive en artikel, der handlede om, at integrationen af tredje generations indvandrere, den gik ikke særlig godt. Det var baseret på en rapport, som integrations- uh, og indvandringsministeriet samt undervisningsministeriet i fællesskab havde fået udarbejdet. Den rapport havde Berlinske haft liggende et par dage, inden nogen som helst andre fik adgang til den, så de altså havde god tid til at lave deres historier. Og det er det emne, som du har taget med, Kristoffer Eriksen, det er her med, at du uddeler lunser ja. til specifikke ja, medier du... på forhånd. Ja, hun jeg... Nej, jeg har ikke nogen som med i dag, desværre. Med, og, og ikke lige specifikt den, den historie der. Jeg, jeg kender faktisk ikke så godt processen lige omkring den. Men, men jo, altså, jeg synes jo noget af det, der har været interessant sådan, i, i løbet af året, det har været at se det der sådan lidt varmelt samarbejde mellem på den ene side spindokter og på den anden side journalister. Altså for eksempel i, i, i forbindelse med, som jo min, min forgænger Simon Andersen, han jo afslørede herinde på, på radioen. Som man nyder man. ja, som mand. Man. Som er, ikke, vi skal som mand. Ja, ja, og, og, og det er fuld <laughs> transparens. Altså, det går jeg ind for. Men øh, han lavede jo den her glimrende historie om øh, først, hvordan øh, transportministeriet altså havde fået øh, rettet. I en, øh, en overskrift om, hvor, der med at og, der var planer om at øh, lave sådan en Kattegat-forbindelse. Det, det fik det, jeg er lov til at break, at der, var, at der skulle være en, en bro over Kattegat. Og så fik de lov til at, at rette det til drømmen om en øh, Kattegat-forbindelse, altså, som jo lyder meget mere sådan, øh, fantastisk. Ikke? Altså, det var I en, en, hvert fald Ole Birks Ole Birks drøm om at. Det er en, ikke en plan, det er en drøm. Og sådan. Det fik de lige lov til at bortredigere. Og så øh, senere på året er der jo så hele det her øh, forbud mod øh, Loyal til familie der øh, pape skal rejse en sag, og det er jo helt historisk, det er jo kæmpestort, at, at en bande skal forbydes i Danmark. Øh, og så får DR også den her historie serveret på et øh, sølvfad, og øh, de koordinerer nærmest med hvor hvornår de så kontakter øh, Loyal to Familias forsvarsadvokat Michael Jule Eriksen. Og han bliver så kontaktet fem minutter før DR breaker nyheden, og han kommer ikke engang med i, hvad skal man sige, øh, hele starten af, af, af nyhedsbreaket. Øh, altså han kommer på sådan en halvanden time senere, tror jeg, eller sådan noget, ikke med, med en kommentar. Øhm, og den der sådan lidt ja, øh, vamle alliance mellem spindoktor og, øh, og, og pressefolk, synes jeg bare øh, på en eller anden måde må høre fortiden men til. Men Christoffer, det hører jo med i billedet at så ja. vel Justitsministeriet, som Danmarks rent faktisk har beklaget det forløb, mm. du spillede der senest der. Jo jo, selvfølgelig, men jeg har bare, altså, og det, det kan du måske sige lidt om, Henrik, ikke? Altså, er det ikke sker det ikke ret tit, det her? Er det ikke sådan noget, man, man spekulerer lidt i også ude på de forskellige christiansborg og sådan noget? Jo jo, altså det det, hvis nu lige bytter rollerne kort om, så det, det er ja. mig, der bliver interviewet, og dig, der interviewer. Jo jo, altså det, det er der, der er masser af, også fordi at, at solobegrebet er blevet så centralt i meget journalistik, altså at journalister sådan set er mere interesserede i at være først, end, end hvad det er, de er først med. Og når, når det vejer så tungt, jamen så bliver det pludselig en, en, en, en meget hvad skal man sige, tung varer kunne tilbyde fra ministeriernes sider her noget, I for alene? Mm. Så, så vil jeg lige spørge tilbage, for nu bytter jeg så tilbage og rolle en spændende og spørger igen. Altså, nu er du jo nyhedschef her på, på 24-7, ikke? Ja. Vil, vil du sige nej til at få en uh, historie serveret på et sølvfad af et ministerium, og som du ved, ingen andre har fået? Hvis der er alle mulige strings attached, ja, så, så synes jeg i hvert fald, at vi skulle sige, nej, jeg vil blive meget ked af at se sådan en korrespondence mellem en af mine journalister og en spindokter i hvert fald, altså, hvor man så nærmest koordinerer, hvor sent man kan øh, kontakte en, en, en part i sagen. Men er det en forholdsordre til dine medarbejdere, at den slags aftaler, må de ikke indgå? Ja, det kan vi godt kalde det. Det er jo interessant, så har vi det ja. på bond. Ja, ja, Jamen det, altså, og så, og så øh, hvad hedder det, kan det jo godt være, at det er sket før, det ved, det ved jeg faktisk ikke. Men, men jeg, synes, jeg synes, den der altså, koordinering af en nyhed sammen med en, en, en spindtjeneste, altså det, det, det synes jeg simpelthen ikke, øh, at vi skal. Og jeg synes slet ikke, at vi skal, når vi er et, øh, hvad skal man sige, offentligt finansieret medie, øh, det, jeg, altså fint nok, hvis øh, piu, piu gør det, og fint nok, hvis dit overblik piu, gør piu. det. Og, piu piu. Mm. Øh, Altså, fint nok. Øh, men jeg synes virkelig ikke, at øh, DR, og jeg synes virkelig ikke, Radio 24 skal, skal spille med i det, i det der spil. Jeg kan slet ikke se, hvad der ja, er. kan Bo? Må, Jamen, jeg, må man over hos dig? er jo den lykkelige situation, at de der lunser der, det er jo, dem, dem giver de jo ikke til os, dem giver det til, til og politikken og sådan noget der. Ikke? Ja, det er. Så vi laver vores egen sundhed. Vi får, får aldrig noget. Nej. Mener du det? Hva? Mener du det? Jamen, hvad mener man, at aldrig få noget i hele verden? Eller? <laughs> Journalistiske gaver. <laughs> Altså, den type, vi snakker om her, som I udmærket godt kender, det gør du jo også, ja, Henrik. Ja. Altså, du har jo også været på du har været på Berneske, som vi snakkede ja. om, ikke? Du havde også mange solohistorier ja, ja. der, ikke? Jo, jo, og, du, jo, jo. og vi havde en redaktør, der sagde, hvor meget du får i løn, Henrik? Ja, ja. Så er det bare frem med en jo, jo. Jo, jo. solo, ikke? Jo, jo, og det er jo ikke, fordi jeg fik i inspiration. Den <laughs> kommer jo også ofte fra... Ja, fra, fra... Og, de, og derfor ved du også godt, at det er, ja. det er så nogle af de, de pæne aviser, som, uh, som uh, politikerne kan se, eller som deres bindok, kan se. Den, den sidder lige i skabet til Berlingeren, og den der sidder lige i skabet til politikken. Mm. Men de synes ikke rigtig, at noget sidder lige skabt til ekstraplade. Så men, det meget fedt. Men, hvis du fik dem tilbudt, vil du, vil du så på, ligesom Christoffer Eriksen her, jeg, sige, jeg, jeg, jeg, der, jeg vil, der vil man ikke lave aftaler om strings attached osv.? Hvis, og og hvis så jeg får stoppet noget ned i halsen, fordi at det er nogle politikers interesse, så har det ikke min interesse. Nyrne? Jeg synes altså, altså jo jeg, jeg også, at det, det ikke var så køn historie, den der med DR og Trimria Ildsø, der som korrespondent, ligesom, tror jeg, havde den der korrespondence. Ikke? Var det Kristine Kors som tror jeg? Nej, undskyld, ja, ja. det var Christine Kors, Men det det men, men, men måske er der meget af den korrespondence, som vi som journalister foretager, som, som vi ville være kede af at få lagt frem. Det tør jeg ikke lige sige. Altså, det har vi været frem til, det, det er sgu nemt at være heldig. Og dengang du lavede Avis, Henrik, der var der... Skulle der altså også en historie på forsiden hver evig eneste dag, og den skulle helst indeholde noget unikt stof, som andre ikke havde. Så jeg ved ikke, om, om de der studehandlere ikke altid er blevet indgået. Jeg, som sagt, jeg synes heller ikke, det er, det er kønt, at man skærer en kilde ud, som man i stedet gør i den her sammenhæng. Skærer Michael Julie Eksen ud af af historien, men altså. Jeg, jeg, jeg, jeg tror bare, at de der, de der studiehandler altid bliver, det det bliver, bliver indgået, og, øh, og vi er altså også i et land, hvor der ikke sker så forbandet meget. Øh, så, øh, og, det der, er, der var... og der er rigtig mange, der lever i nyhedsjournalistik, så, så jeg tror, at den, den bliver nok vredet og tvistet lidt mere bag, øh, bag scenetæppet, end, øh, end vi vil ved. Det, det helt afgørende skal i hvert fald altid være for alle medier, at man selv vurderer, om man synes, det er en god historie eller ej. Altså, det må, det ja, hvor meget det man giver afgørende. køb på, ja, og, og hvis man går giver køb på sådan noget som som som du siger der, så er det selvfølgelig ja, helt uheldigt. Man havde. kan jo godt bare lige tænke et øjeblik som journalist i hvert fald. Altså er jeg nu i øh, regeringens tjeneste, er jeg i politikernes tjeneste, eller er jeg i offentlighedens tjeneste? Altså det lyder jo jeg vil godt det lyder enormt hellig mm. og øh, sådan noget og det. Jeg, jeg sidder sikkert og undskylder det her i Q&A på et eller anden man skal ikke spille det her klip øh, for mig. Glad over at stå for. Ja, det, og det er helt fint. Altså, øh, øh, men jeg behøver ikke jeg, jeg synes ikke man behøver at sige man er hellig, fordi man snakker om hvordan journalistik er. Nej, det er det det var bare fordi, at, at det var en ikke? Og, og, og det er måske også rigtigt, at det er, altså, at det er lidt heldigt. Og selvfølgelig øh, har man korrespondencer med folk, som aldrig er specielt rare at få øh, mange folk i gjort. Men, men jeg, jeg synes bare, at, at på en eller anden måde, så er det bare altså, ekstraordinært øh, kritisabelt, når, når det er... Ligesom laver sådan nogle studiehandel mm. om ja. den regeringsmæssige de interesse. Hvad nu hvis der er at... sammenfaldende interesser? Hvad nu hvis det er i regeringens interesse, at der er en historie, der kommer ud, og at det tilfældigvis samtidig er en skidegod historie? Oh, jo, det er jo, man det jo i det tilfælde det, det, det, det, det opstår, ikke? Jo, jo. Altså fordi man siger, ja, det kan godt være der lige skal ske en der. Det er stadig en god historie. Men. Vi bliver stadig være glade for den, når den kommer på dagen. Altså, jeg sidder jo og tænker, hvis hvis jeg havde siddet og jeg er freelance på Berlingske også, jeg har intet haft med nogle af de artikler der har haft noget, med den er her rapport nyhed. at gøre. En, kvalitet, ja. at jeg laver kun <laughs> kedelige baggrundshistorier, og, og så nogle sure anmeldelser ind i ny og ny. Så det er jeg er fuldstændig i risikozonen, men ja, hvis jeg forestiller mig, at jeg sad og var blevet tilbudt en, en den her historie på forhånd plus at både Margrethe Risager og Inger Støjberg stiller op til solointerview, og der, jeg, det, jeg ved det ikke, men jeg kunne godt, lad os antage, at der ikke har været nogen strings attached, så vi er da også sidde og tænke som journalist, skulle jeg virkelig sige nej til det? Altså skulle jeg ud fra en eller anden form for solidaritet med andre medier gå ud og, og undlade at lave en, en, en, en oplagt historie på det her, dens kvalitet, eller mange på samme ufortalt men, men selve, selve det at tage historien er vel ret oplagt, er det ikke det? Men det der bare sker er, fordi du kan, godt, du kan sagtens sige, som du siger, at, at de, fla, de færreste journalister vil jo sige nej til en god historie. Men, men hvis, hvis det bare bliver sådan en fast, altså det er kutyme, så får vi en lån, så får vi en lån, så er det jo, der sker det, som, som Christoffer fortæller. Fordi så bliver det sådan, så klipper man lige en hel, så klipper man lige en to. Ikke? Så man skal, man skal bare virkelig, virkelig være opmærksom på, hvad det er for et kredsløb, man går ind i. Ikke? Jeg har altså også noget, jeg kan, altså, og jeg kan ikke øh, underbygge det med, med fakta. men jeg har en, jeg har en fornemmelse af, at dem, der virkelig laver kritisk journalistik, og dem, der er meget hårde over for politikerne og stiller dem meget hårde spørgsmål og sådan noget, jeg har en fornemmelse af, at de ikke får de lunser. Altså, jeg har en fornemmelse af, at det er dem, som politikerne godt kan lide der får de her lunser. Og det er ikke noget, jeg kan dokumentere, men det er måske også derfor, at jeg synes, det er lidt ekstra klamt. Og, og så, så nærmer vi os faktisk det emne, vi jeg gerne vil have, at vi runder den her udsendelse af med. Fordi hele diskussionen om offentlighedsloven, kan man jo i hvert fald betragte som en slags udtryk for en krig mellem politikere og journalister. Den krig kører jo på andre fronter også. Et af de bedste eksempler her på det seneste, er, er diskussionen om Henrik Særs den førende socialdemokrat, der jo øh, forimodet har erklæret, at han faktisk ikke overgår at tale med journalister, undtagen en, øh, en... gang en ude, kvartalet. En gang en kvartalet, og så har han sit eget program ude på, øh, på TV2 News. Og han snakker også med Remmerbo. Og Det gør han. Ja. Øh... Du har så øh, posteret en af dine folk, øh, den politiske redaktør her på stedet, Brian Weichardt, nærmest, jeg vil ikke sige fast, men nu har han da stået der nogle gange ude ja. i TV2 News, når, øh, øh, når de laver PIN og, og, og SAS. Ja. Hvad er det for nogle overvejelser, du gør dig ved, ved den disposition? Øh, jamen, I forhold til, til hele det her, altså PIN og SAS, ikke, øh, så vil jeg måske gerne starte med, at øh, det jo er ret vildt, at TV2 premierer Henrik SAS Larsen, med et øh, program, hvor han får fuldstændig fri tale. Så det er kun lige Søren Pind, der sidder og smisker lidt for ham øh, sådan i løbet af, af udsendelsen. Der er overhovedet ikke øh, ansøgning af, af, af kritiske spørgsmål. Og det kunne man jo så godt være rigtig øh, sur og fornærmet over og sådan noget som journalist. Vi har bare valgt på Radio 247 så at bruge den anledning at simpelthen sige, så ved vi hvor Henrik Sass Larsen han er en gang om ugen, og så kan vi gå ned og stille ham spørgsmål der. Øh, fordi han er aldrig svær at finde ellers øh, Henrik Sass, faktisk. Øh. Og øh, så sker der jo det, at han kommer til at sige i øh, Pinder og SAS, at han jo vil råde sig ud af de der øh, konventioner, konventioner øh, eller vikle sig ud, eller hvilket udtryk han nu bruger, som er ret svært at misforstå. Altså det, han siger, det er, at han vil ud af de øh, konventioner. Så går han ud og, og trækker tilbage på Facebook, men han vil ikke rigtigt øh, give nogen interviews til nogen som helst, øh, om hvad det er, han egentlig mener. Og det er jo en kæmpe, kæmpe, kæmpe nyhed, hvis han lige pludselig gik ud og mente, at vi skulle ud af konventionen, Det vil være det, det paradigmeskifte i udlændingepolitikken, der er blevet talt om så meget her på det sidste. Det vil faktisk være det rigtige paradigmeskifte, ikke? Så det er en kæmpe, kæmpe, kæmpe historie. Og så lige pludselig, så, så trækker han så i land. Men vil ikke forklare, hvad han rigtig mener, andet end at han siger til Weekendavisen, at, noget med, at, at vi, det er noget med nogle afgørelser, vi skal hjemtage. Og hvad betyder så det? Det vil han ikke svare på nu. Øh, og så, derfor så synes vi, det er et af tidens aller, aller, aller, aller vigtigste spørgsmål, det her. Det er, det er hvad mener Henrik Sasse i den her øh, sag? Øh, hvad skal man sige? Ja, nogle siger den mest magtfulde, nogle siger den næst mest magtfulde i Danmarks største parti. Øh, <coughs> muligvis den næste finansminister, ikke? Øh, hvad mener han på det her meget, meget, meget vigtige spørgsmål? Og det har vi så, øh, altså så har vi, så har vi simpelthen lavet programserien efter Pind og Sass. Hvor, men men øh, vil, vil du anerkende, at der taler om en krig mellem Henrik Sass Larsen og din journalist? Nej, det synes jeg ikke. Altså Brian er faktisk rigtig sød. Han var ude med træstammer til Henrik Sass Larsen i går. Øh, det, vil og, han ikke ja, det vil han heller ikke have. Øh, nej, det vil han heller ikke have. altså, det er jo ikke en krig at stille spørgsmål. Så er al journalistik jo krig. Nej, øh, han virkede ikke glad, da han kom ud. Øh, nej. Altså, han bliver, han bliver sur over det. Men det må politikere godt blive en gang imellem på journalisterne. Prøv, prøv, vi, vi... Lige, ja, vi har faktisk et et klip på der, hvor, hvor Sass... Uh, jeg tror, det er der, hvor han forlader TV2. Men lad os lige prøv at høre det. Ja. Hej Henrik. Glæder jul. Ja, jeg, ja tak, tak, Der er lidt til at få kæmperne på glæde. Nej, tak du. Men øh, partiformanden, ved ikke, hvad du mener med hjemtaget. For kæmper, vi har snakket sammen. Du får ikke noget ind Og sådan bliver det. Ja, lige koldkaldet mig på programmet, så kan du... Og så smækker tak døren. Det er en ikke... træslam. Er... Med Christoffer. Ja. Der er vel ikke nogen overraskelse i det her. Brian ved vel godt, efter nu at have stået ude på teglholden i frygtelige kulde og alt muligt andet, og ventet på det her, og Sass har sagt, jeg ved ikke hvor mange gange kombinationer af, at du må ringe til min rådgiver, øh, eller jeg giver dig ikke et interview. Det er vel en gimmick, det er vel ikke, det er, vel ikke er det journalistik det her? Ja, det synes jeg, fordi ja, faktisk gør det jo, øh, altså har de åbenbart provokeret Henrik Sass og Søren Pind så meget, så de rent faktisk ringer til Brian Weikart i deres øh, mærkelige lille samtaleprogram, og øh, begynder så at sige... Såkal... Call, altså på ja, den, der bliver ja, de ringer til ham, nu, vi, vi sender nu, Brian, du er øh, live på tv, kan man sige, eller live on tape i hvert fald, øh, og begynder så at sige, nu, nu har du muligheden, nu kan du spørge, og så, det er faktisk ret sjovt, så, så spørger Brian jo, Jamen, jeg vil rigtig gerne vide, hvad I mener med det her hjemtag afgørelse, din partiformand mener det ikke, hvad mener du egentlig, Henrik Særs, og det, og det vil han så ikke svare på, altså da det endelig kommer til stykket, ikke? Øh, så, så man kan sige, det har jo fået, Altså, har jo vi i hvert fald fået skabt en kontakt. Der er ingen tvivl om, at vi aldrig nogensinde havde fået <coughs> nogen som helst form for dialog, hvis Brian ikke havde stillet sig op. <coughs> jeg synes, jeg synes det er et fedt stund, Brian laver, fordi det netop fastholder opmærksomheden på, at SAS sådan set siger nej til at tale med journalister. Og det synes jeg på en eller anden måde en ret historisk ting, at en så højtstående politiker kan sige, jeg gider ikke snakke med journalister. Færdig. jeg er bare, jeg er bare færdig med det. Jeg gør det fire gange om året og sådan noget. Altså, på en eller anden måde synes jeg, det der med at stille sig til rådighed for beskydning, debat. Altså nogle gange er det jo ikke bare et interview, det er jo også debat med andre politikere, vi for eksempel kan have i, i deadline-studier. Altså det her med, at meninger brydes og få trygt sine idéer og, og stiller sine idéer også til skue for for læse og ser se, det synes jeg er en ekstremt central del af det at være politiker, og jeg har faktisk nogle gange spekuleret over, om SAS sådan, er ved at være træt af at være politiker. På en eller anden måde skal han jo måske trække sig tilbage som departementschef eller øh, chef for Novo eller Ebbe Møller eller andre steder. Er bare, hvor, hvor, han er bare træt af journalister. Hvor hverdagen ikke er en del af det at være i kontakt med journalister. Journalisterne er jo ikke bare journalister. Brian er jo ikke Brian. Han, han står der jo på vegne af en hel masse mennesker. Altså, hvis man er det Som har lande... valgt Henrik Sass Larsen. Ja, som har valgt ham og som måske ikke har valgt ham. Men under alle omstændigheder er det mere... Jeg synes, det er en ret fundamental ting, at det der med at være valgt som folkevalgt, at man også at man stiller sig til rådighed for at få på sine idéer. Og det synes jeg er meget besynderligt. Samtidig er det så ekstremt provokerende, når SAS sidder og hælder vand ud ørene til regner og siger, nå ja, men der er jo heller aldrig nogen, der gider rigtig høre på mine idéer. De interesserer Nej. sig ikke for, at være siger. Jeg, jeg synes, det er meget lidelsesfuldt at se på. Og jeg synes også, det er farligt. Karin bo? Jamen nu sagde Nynne faktisk alt det, jeg gerne ville sige, fordi at, at det, jeg synes ikke, at SAS Larsen passer sit arbejde. Fordi en del af hans arbejde er jo, at når han er blevet valgt øh, af befolkningen så skal han jo øh, svare, når journalister spørger på befolkningens vegne. Mm. Altså, og der var jeg fuldstændig enig med dig. Det er fuldstændig uhørt, og, øh, og derfor er det jo fint, at øh, I udstiller det, det er uhørte øh, ja. og holder fast. Jeg, jeg, jeg, jeg sagde engang til Kristensen Bert, at jeg synes, det var så godt, han altid stillede op til interview, uanset mm. hvor kritisk det var. Altså, Han er den eneste politiker, jeg, ligesom, jeg kender, som altid stiller op, uanset hvor dårlig sagen er. Det er faktisk generelt god til ja, det, synes om jeg. Om det er tekster eller hvad det er, Kenneth Kristensen Bært stiller altid op til, virkelig, altså øh, franskvask og, og stryning. Og så sagde han bare til mig, at øh, nå, men altså, som en fuldstændig selvfølgelig, hvis man bliver bange for pressen, så kan man lige så godt øh, stoppe i politik. Og det synes jeg måske, at Henrik Sarslassen skulle lytte til. Ikke fordi han ikke skal stoppe i politik, men måske han skulle lytte lidt til netop sine nye bedste venner i Dansk Folkeparti. Altså, jeg må ind om en af de ting, og det er selvfølgelig rent anekdotalt, men jeg, jeg har snakket med en del, som befinder sig uden for det her uh, journalistmiljø, der egentlig synes, at det er da meget fint. Han behøver da ikke hoppe og danse for deres peeps. Så er vi ikke lidt ude i det samme, som vi var i situationen i forhold til, da vi diskuterede offentlighedsloven. Vi sidder og fem journalister herinde nu, der bliver enige om, at det er for dårligt, at folk ikke gider at snakke med journalister, fordi vi er de vigtigste mennesker i hele verden? Ja, men så, så er det formentlig også rigtigt, når vi fem er enige om det. <laughs> det synes jeg er en rigtig god pointe. <laughs> ja. Men altså, og så er det jo ikke noget galt med at lave gimmicks. Altså, selvfølgelig er det Brian laver en gimmick, vi også kalder det. Altså, vi har konceptueret det som efterpin og sas. Altså, øh, og, og, og det må man da godt. Det er da ikke noget. Øh, man godt lave ting der der stikker lidt og altid provokerer nengang Ja, På Bono har vi jo lige snakket om, at man skal lave skæve ting og ud af boksen og være vilde Ja. Nu har vi sådan en valgkamp Det er der, får vi mere at se af det her tror jeg. Altså, hvad for noget er det? Politikerne der ikke vil snakke? Eller ja, gimmicks. Og, og gimmicks. Altså, i virkeligheden altså, er alt kamp, så plejer de jo at snakke rigtig meget. Ja, det, bliver, gange... det bliver jo faktisk interessant at se SAS i valgkampen. Altså, jeg tror, jeg vil prøve at genoplive alkoholkulturen her på, øh, på Radio 247 <laughs> og så tage en gevaldig brainstorm på Gimmicks. Det kan være, du kan Der er SAS jo Altså, SAS, han, omkring ja. valg, der er han med på den. Ja. Jeg vil ja. gerne sige på hele programafdelingen på Radio 247 s vejene, at jeg håber, at de over i Nydsafdelingen også inviterer os til den brainstorming, det lyder utroligt festligt. Og øh, med de ord, så øh, vil kan jeg råde af fra dag. Kan Simpelthen ønske lytterne et godt nytår. Nytår. Godt nytår. vi nytår, og til. Mange flere qa i 2019. Du lytter til Radio 24.